що означає «Совєтуньон». Голод, холод, хвороби, непосильна рабська праця. Маменько, сам того не помітивши, пробурчав у голос і здригнувся під пекучим поглядом оберштурмфюрера. Пригадалась рідна мати – як вона зараз поживає? Де? В селі під німцями чи в партизанській зоні? Якщо жива, то що сказала б, дізнавшись, що син її вже не в червоній армії? Гер, гер обер штурмфюрер коло ласка, дайте мені інше прізвище. Заради благополуччя моєї матері, якщо жива вона. Благально, ніби у молитві, склав руки маменько. Я згоден. Буду служити у вас. Ви католик? – запитав Вундерліх. Я православний, як і генерал Власов. Оберштормфюрер з аронією посміхнувся і сказав. У цьому є рація. Вигадуйте собі прізвище. Кротов, раптом випалив мамонько, назвавши прізвище, якого він не забуде ні вдень, ні вночі, ні зараз, ні в останню хвилину життя. Кротов, задумливо повторив Вондерліх. Рід риє землю. Швидкий і невидимий. Прекрасно. З таким прізвищем тільки і вистежувати сліди російських парашутних груп і партизанів. Кротов. Звучить упевнено. Кротов. І тут же раптом перейшов на ти. Ти станеш кротовим, грозою розвідників і диверсантів. От тобі, бабуню і Юрків, день. Хіба ж маменько йшов сюди, щоб стати ловцем парашутистів? Він кусав губи. Нащо ото от то було говорити про двох підполковників? Про тих п'ятьох знавців німецької мови? ці відомості й наштовхнули обер штормфюрера Вундерліха на думку, що мамонько може знадобитись німцям в охороні безпеки лінії оборони. «Все, домовились, завтра їдемо в Псков», сказав Вундерліх, як давно не може вирішене. «Там повчитесь» ознайомитись з обстановкою, приймете присягу на вірність генералові Власову і великому фюреру Адольфу Гітлеру. Три останні місяці 43-го і два перші тижні нового 1944 року надовго запам'ятаються старшому сержантові Мамоньку Кротову. Немало пережито за цей час. Кротов був на курсах у Пскові, де у ласовці вчили перевтілюватись у своїх земляків-партизанів. Здавалося, нічого складного тут нема. Бо й партизани, росіяни, українці, білоруси, сини інших народів і у генерала Власова теж росіяни, українці, білоруси та ще й легіонери, які моляться Аллаху. Одежа укротова партизанська, автомат радянський, з яким він і прийшов до німців під Синявином. Знали кротов і Власовці, що з ним виходили на завдання, прізвища командирів партизанських бригад і окремих загонів. І все ж боязко бути в такій розвідці. Крутову здавало, що його видають